Këto janë pjesët bëtë mire të javës, nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën atë prente, nga ora 7 dhe i në dhe. This is Klab FM. Klab FM në <shte> një shindikatër edhe në ekran e rëdi, edhe në ekran e klab të vësë, edhe në ekran e klab të vësë, unë jëmë blendin këdu bashkë me jeri, me Altinin, Halo. me Olten, me Mjëngjesi, me Mjëngjesi Olta, edhe Lori, me Mjëngjesi, Lori Mza Njusë bëdje, A të mm. po më ndoj e të Më të po më ndoj e të Dhuratë? Us uh, të ballë po më ndoj e të Me një film më brënda Lorisë shohje fë A të të të bërinda, të të bëri dhuratë me që ditë atje Një të dhuratëve Lorisë më ndaj një us so të bë Përndoj një... Cili ishe film i Lorisë? Father and Daughter Father and Daughter? Yes At e vi. Tanë ah, e filmin apo jashtë? Me... Si ishte? <laughs> Russell Crowe. Oh, interesante. Bilesh yeah. më të mëshme ishte se Blend ishte, ishte për pazar, edhe ishte i ngarkuar. Edhe mm. sa po futesh i ngarkuar, u vra. Po Blend, Blend, Blend. Prit tash un, u futa ja brenda. Uh, të jani në SB, çka un, pritun. Blendari. Intereson. Më vund derdi këtu dolli. Ja, ja, këtu këtu. Me me m'afut, i vdash m'afut në xhep, i vdash se mano. E mora. E mora, vazhdo shkollën e lart. Eee, mësje që i atë vrimë në televizorje Që i vjetë të zë përja, është shikoj Dë zë dritëdore, është Bosh Dë dokumentë, është po themë e emra Henry, babit, Lori Në i se i pashë ato mirë e mirë U kënaqë me filmin, këju kështë e rëndësia Ja, sigurisht Sigurisht filmin e shumë i pukur Kjo së drishon atës, jenë lidin e filmin Tiesh mu së Ska që së taj e prap, Lori E kemi këtu pra? E kemi t Ai gjete. Ka ta punuar mirë download. Apo torrenti. Jo, jo, ai e kasiu nga shtëpia. Ti e di që ne nuk bëjmë download yeah, me kompjuterin yeah. yeah, yeah, yeah, e punës. Jo, jo. Është gjërat yeah. tilla, s'ka s'ka shanse. S'ka ndodhur dhe s'ka për ndodhur kurr. Kurr. Kurr. Never. Kurr. <laughs> never say never. Mm, pingu. Mm. <laughs> <laughs> oh. <laughs> e pingu. A më jse ridë pingu këtu. E kam ruajtur po. This is Club FM 100.4. Ja dhe një një lajm që vjen nga Kentucky. Mhm. Kentucky, njëri nga shtetet e shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku një zonjë, e cila është kongresmen nga Kentucky, tam, e quajmën Mary Lou Marzian, ka prezantuar një projekt ligj i cili kërkon që Viagra, hm. Tu shitet burrave tam normalisht burrat do të shitet, por ka kërkuar Meriluja që Viagra tu shitet burrave vetëm me një letër dakordsie nga bashkëshortja Po, oh, po, wow, interesant. E kam patullin. Ide mirë. Ky është lajm serioz, nuk po nuk, nuk e, mund tingëlloj si si shaka, por është vërtet. Shikoni çeshtën. Ëh, ky projekt ligj pra i i prezantuar në Kentaki, nëse bëhet ligj, nëse aprovohet dhe kalon në merr votat e dura, kërkojnë që burrat që shkojnë të blejn Viagra, për çdo herë që shkojnë duhet, që shkojnë, dhe leja. duhet të kenë një shënim të firmosur nga gruaja dhe të betohen mbi Bibël që do ta përdorin vetëm për gruan e tyre. Ja, edhe të bi të në atë beton mbi bebull që da përdorin kokrën e vogël vetëm për të bërë dashuri me bashkëshorten e tyre, kështu raporton edhe gazeta Courier Journal. A, ata burra madje duhet të provojnë tek mjeku ku marrin recetën se janë të martuar, pra të kenë një certifikat martësore mm -hmm. dhe ta takojnë doktorin dy herë, jo një herë para se të marrin recetën për për ilaçin jo quhet projektliqi numër 396 dhe siç thot Mary Lou Marzin, uh mm -hmm. uh, kongresmena që e ka prezantuar atë, thot kjo është rreth kjo ka të bëjë thot me me vlerat familjare. Ëm uh, është gjithashtu thot kjo është gjithashtu kundër abortit si kongresmenë, uh mm -hmm. uh, dhe thot kam bën thot me ta 80 burra që kemi këtu në kongresin ton, që u thon gravë se ç'do të bëjmë. Kemi 80 kongresmenët. Në kongres dhe të gjithë bëjnë ligje në lidhje me çfarë duhet bëjmë grat, me si të bëjnë gravë, si duhet të ngrad, etj, etj, etj, etj. Kështu që un tham vendosa të bëja një projekt ligj, i cili u thot burrave se ç'do të çfarë, se çfarë duhet të bëjmë. Edhe Ram, çollë mund të pikë dopët. Po, me të parë. Nëse do të shkosh të blesh këtë këtu, duan që të kesh një shënim nga gruaja që ajo është dakord që ti da blesh atë edhe duhet edhe certifikant atë të këmjegu edhe biblja që je ima shuar dhe të betohesh mi bibljë që që duhet a përdo rrësht atë vetëm për arsye martesore ide interesantë shpeke farmacistja i tja shpegoj gjithë të gjërët që duhet a ullër e tharë ose, ose të s'kane dojë për shumë shpegjime e që jesht dërzo letrat lori e ti kush është problemi me këtë preklish dërzo letrat lori edhe Merë Problemi kokrë. është nëse nëse ti janë gjendje të blesh heroin, kokainë, ecstasy, etj. Është shumë okollaj që të blesh Viagra në tregun e zi. Ai Maçogu atje nuk kërkon <laughs> asgjë. A... <Gjoh>. Sigur kërkon <laughs> asgjë. <gjoh>. Pasolet <laughs> letra. E çupa pa pasaj. Agora më ke se ku të di çfarë merr. Se merr do të të kontrolluam. Të duhet ta mendosh dy herë pasaj. O do zgjedhësh të rrugën ose këtë tjetrën. Sh... Sh... Shpërthyse fare. Fire është titulli i kësaj këngë. E gjendon uh, Gavin DeGrau në klubin e mëngjesit, ora është 8:32 minuta. Mirëmëngjeshi Mjë që djive, mirë se keni ardhur në programin e Club FM 100.4. Oh if there's one thing to be told, this streams are meant to be called and friends can never be bored. Doesn't matter how long it's been, I don't know yellow is jump in cuz we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 kjo është nga këto fortat fare ë një burr në Spajnë me emrin Joaquin Garcia ishte punon për shtetin në fakt historia është pak e kthyer në kohë ë në vitin 2011 zëvendës ky pra është është një administrator shtetëror në vitin 2011 Zëvëndës kryetari ose nën kryetari i bashkis Kishtë vendosur që t'i jep të ati një të shmin Si një burr i përkushtuar Sepse kishtë e mbi 20 vjetë që punon të për bashkin tam. Nuk këti egzaksisht të cili i qytet i Spanjës është, Ku kanë dodo një qarja Dhe i thonë, ore, thonë, se delë në lisë të tjene Shiko kjo, thonë, Joaquin Garcia, thonë Tia vjen një çmim tia, kjo ka mbi 20 vjet që punon. Që është i përkushtuar. Po, i përkushtuar edhe edhe në fakt çmimi quhet ëh besnikëri dhe dedikim. Ëh. Mm -hmm. Edhe nga sa duket është një një çmim që e marrin zyrtarët e administratës në Spanjë. Vetëm njerëzit që kanë lënë jetën kur punë. Po. Pun. Dhe dhe fillojnë kërkojnë të kërkojnë këto. Ora këju Wakini, ku është? <laughs> ja, atje donë ka atjeshtë. Atjeshtë zyra antej. Ëh. Shkojnë atje te zyra këtij? As zyra nuk i dilin, po. Ja gjetën zyren, më në fund, ja gjetën zyren. Ëh. Zyra kështë gjansh kështë plurë wow. wow. Një, një për shdo vit që jaj s'kishe vajtur fare në punë <laughs> Një fatohat Nga fundi vitit 2009 dherë në 2010 Kësë kështë shkuar fare në punë Kështë dalë mencion Me të tijen, po ata nuk e këshin bërë letra ta mamë uh -huh. Dhe i vazhdo një qëllin të klokën Këj pa, e pa, mojë parë, mojë dydhë, roga vinde e plotë Dhe këmë në shumë për shumë për shumë E po mirë dhe nga re! Kërën e keshë në këtërë Kërën e kërën e pension, kërën e ikurë Dhe poshionë dhe pejshërinë Dhe rëka për guajë Dhe figuronëte sigurisht e në punë Në shdo ditë asim munges asim qërën Përën e ranë syrë, ranë super mirë Kës mungon kur, kërën e gjithmon këtu Shqih, bresherë, ditë pushimesh Atje aji oh, Dhe kanë kan qëtu bra çë zotria kishte 6 vjet që skuante faren punën oh, dhe pagoj oh. sigurisht aty. Po. Oh, yeah, yeah. Oo. Wow. Dhe ë nën kryetari i bashkisë pastaj ka vendosur që shikojmë, nuk që, <laughs> e japim çelin, do ta hedhim në gjyqi. E kanë ndëruar në gjyq dhe sigurisht shteti ka fituar një shumë rreth 30 milion lekë të vjetra, uh, -huh. që janë pagat ë kryemertë në një vit. Uh -huh. Ai është e paga, rreth 3 milion fitonte në vit, jo keq, ha. Jo keq. Si pag? Pak, pak shtetësh në fund fare. Mhm. Uh -huh. Sa sa bie të marrim neën në Shqipëri për shëmundë në vit. Në shtet të Svedlandës marr 3 milionë vit. As bëhet fjalë. Ti do ta kesh. Jo, do ta kesh diku tek. Jo, po ti je drejtor dhe mund të bëhet apo as drejtor. Ne bëm i bëm deputet po. Ne bëm duke 3 milionë, 3 milionë 6000 lekë vetra. Jo, jo, sa e bën gabimin ti. <hazim> ja, se janë 12 muaj shoku. 12 muaj. 12 muaj. Kështu që bie rreth 2.5. 2.5 në muaj, 2.5 në muaj. Në 10 muaj bërë 25, shto edhe 2 tjerë bërën 30 25, marim një rog mesetare si kur është 50.000 lekë Në shtetë... Kuta marim? Në privatë shtetë Ore, duhet marrës përten po 2 milione gjusëm në muaj Që në 12 muaj dhëtë <gjansi> bërën 30 milioni Ty të të fërët përgarisë është rogën e këti Po për anë këtë rasë, suaj rroja e tia aq është kurse rroga jon në pa, u, në Shqipëri <laughs> oh, do të farcë. Po thotë jo çikut të nesërsh këtu, un po llogariset tonë. Po, po Mina, për anë drejtë. Duen të të vjen. Prapë. Nëse 2 milionë gjysëm e ka pasur në muaj. Dhe shteti mund të marri vetëm pagat e një viti, nuk mund të marri për 6 vjet, 5 vjet. Siç e kanë legjislacionin atje. Kështu që kjo ka kthyeron prapë me veshim të. Me veshim të. Edha shi kan vënë edhe pensionin. Athe është në rregull, është në rregull. Joaquín García. Sepse mm. e thosh e thosh se është 23 heshtur, fjalë pak. Po po. Shumë i qet. Nuk bendihej zëri në botëri. E imagjinoj, janë gje pas <laughs> kumpun. <laughs> Etu ashtu. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. <gülüyor> Mirëm Gjesi, mirës e këni ardhur në krupin Mjesit, me Blendin, me Jerin Mirëm Gjesi, mi Mjilva Mirëm Gjesi, Jerin, Mirëm Gjesi, mi Mjilva Mirëm Gjesi, Mjilva, oh, Mirëm Gjesi, Mjilva, Mirëm Gjesi Aaaa, kemi edhe Oltu në këtun, KFM 1 qëtë di ganator, mi mi mi mi mi <gülüyor> Oltu Mirëm Gjesi Edhe Lori Mirëm Gjesi Mirëm Gjesi Oltu, pëse kemë primarhin në rënduar, Oltu Êshtë të trafilosur, Oltu Mirëm Gjesi Me sija kapa E mori grua ja burrin, telefon, mm -hmm. nga zyrejnë, tha O zhemra, tha, po tre nga gonësat e zyrejnës kan marr lule uh. Ate janë shumë bukra E përënda e kan marr lule ato <laughs> E kështu Dhe shë një mëndë Po shëtë thua sholë Shëtë thua shti ti, jesi Joakim Garcia 6 vjet që pagu është Paj që më fare Fiks 6 vjet Wow Wow Edhe thoja Më duket si vetja këj njerë Edhe thoja Edhe thoshja Edhe thoshja <laughs> Theshja Theshja Theshja um, Atëherë Quna të goza? Pa Do të shpadnë të një fituesin E pjëtis par të Kujcit që ka si tematik Kaku fi me Austrin, Austrin. Mm -hmm. Kaku fi me Austrin pjëtis par ishte Se zyrat europiane të kombëve të bashkuara ndodhen në këtë vend Në Zvitsar Bravo, Bravo. E ka gjithuar i Rioni 099 i mbarë numri fiton 2 bileta për në Cineplex Aty ku ndodhet edhe djathi i mirë Djathi i mirë Djathi i zvitsar Bravo atini mm -mm. Sa informacion e kema ati mm -mm. Edhe të qokolatët tëllta dhe orat Mi qera fjalla falimderit po qokolatën që mëso dhe sot Ishte e... shumë mëmbët Albanbolso oh, a me vë ditë, altini, altini soli çokolandë sot oltës. Nga një unik çikë nga çokolada. <laughs> <laughs> Ose Ai do të ngjanë nga jo. Do të lori, po pse mo lori? Lori po e kishe me letër nga gruaja? Nuk mund ta haj. Mund ta marrniën mbas. This is Club FM 100.4. Enjoy the RIDE! Më më qesi ishte morë qiva, më ishte të në shori Enjoy the RIDE Në krybine më qesi ishte për tonin që e kështe kërkuar të të më qesi E përshë ndesi Një miku i unë Nuk ështe premëtja e përgjedeve musikore, por uh, Me që na... Me që na... Me që na përdojë ijerin si... Me që na përdoj ijerin si... Tarararap, tarararap, ta tiririrap, ta tiririrap ta A përshka një foto që më ka të shuar ijeri Ajo është një për një kafshë shumë të cudit Që është kjo? është një majmund gjudgj Qfarë mi? Një majmund gjudgj Majmund gjudgj Po është ajqë vogël sa Unë e më habitur kur e kam parë Një gjudgja mun? Wow, taj De... bukur që janë nga Këto majmund janë këthyre në modz në kin Se të duke qenë që viti 2016 është dhe viti i majmundet për po? kineset ata pasi kanë festuar datën 8 shkurt, Bitim, se 8 shkurt ka qen ndrimi i viteve atje, mm. kanë filluar që në vend të qenëve apo macave, po të mbajnë këto lloj majmunësh. Tani dëgjoni për atë. Pra që në radio, majmuni është është një krijesë shumë evokël, është sa gishti, uh, gishti <laughs> i madh i dorës, mi dashur. Peshon më pak se një telefon i thjeshtë është shumë i voglë është me i voglë si një mimojnë është me i dhe... voglë se mimojnë është me i voglë se mimojnë edhe i bjetë të dhe i zhuar si zokë, si zokë sa një hrabeldo sa si trumçak nuk, no, po. si një trumçak si një falemderit si një trumçak e vërdat uaa tani nuk e gjithë se si janë kryuar këta lu i majmunës por është tendenza mërë e në kinë dhe vetëm një majmun i til kushton 5.000 euro Pra është një lloj luksi, nëse ti do të blesh kem... kem... një mund vockël. E kishë shohun dallin, ka një reflektim <laughs> aty. Wow, what my money. Shiko ani, shiko ani. Sa gishti? Sa gishti i njeriu? Sa gishti i mallit dorës, më të dashur, sa gishti që bën okay. Edhe mendohet ta kish me ndohet, vete gjithmonë këto fshek, e thua. Mund ta futosh në xhep. Te fut në Elbasan Arena. I i i i Zoom creates it to this one Po më kisha parësin herë. Wow. Një majmun kaish vogël. Ja, vjen tyçan lloji majmuni ka një emër si quhet? Ma, majmuni Xuxhe kanë thurë. Uh, majmuni Xuxh vetëm në kin gjenden të tillë, nuk e di, mund të jetë ndoshta riprodhim. Në martënit me kinën i kemi shumë të mira, kështu që. Po, kemi edhe Edi në kin. Mund të marrim dy kontenier me majmuna. Altini ta thash, vetëm një majmun i tillë kushton 5000 euro. 5000 euro, ngaqë shumë i vogël. Është shumë i vogël, është i rrallë, nuk është as diamanti. Po praheri, po ky është prodhim i prodhuar për kinën. Po, po, po. Ne do marrim nga i prodhimit tjetër. Ngaçi <laughs> vin këthe. Megjithëse, meçi vën 5000 euro, imagjinore se si mundi mbushësh breket me këtë. Jo në kuptimin e keq të fjalës, ke ti transportosh të, të kishte fjalën. Aha, okay. Mënyrë ligjale. Nuk do, nuk do jo, i shojë sikurse. Po gjuna. Jo, jo, po ta them. Baɲa ka mm. të person, i nisat paguajm ata kredin. <laughs> ka lëshën edhe më aq. Çfarë kemë vëlla? <laughs> Se, ek Tuk tans... e kërtyrë së handa E da jo zonja, më shumë për të pa Për të vur i re, më shumë ajo zonja në aeroport Tam. Që ty të revizë Nga <laughs> sikleti të të të un... <laughs> tërër i da jos Hirtë përja më sishun Da va nga sikleti Ato i tregoj shosheve E që mandur fërën gë Përëma Përëma I se këto kinesë do nga kuptonin se ata e din, njojn. e njojnë. I pa, kuptaho. A të në Shqipëria? <laughs> Kushtë da beson dhe që ka majmuna i së dëbogërë. Ndë <laughs> mund të <tho> dhe që ka morra. <laughs> Rena o Therë. Mi ishte da ështër, Rena o Therë. 069207222 mm -hmm. dërgon mesazhet tuaja. 069207222 069207222 Eksthu kështu. kështu. Am. Ek joni edhe një herë këta, është fraza e an mbrahtë në rrojen e mbrahtë në kuzhinën e mm -hmm. mëjesit. Ja vetëm një sekondë lutem, sa nduka padanë. Një sekondë, them, se mbylli padanën. Shi, ndërkohë mund të bëjmë edhe një pyetje nga aktualiteti. Pyetja nga aktualiteti është Sa milion dollar amerikan do të marr Shqipëria, hm, mm. mm. bashkë me pranimin e opozitës iraniane, disa antarëve të uh, opozitës iraniane këtu në Shqipëri. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Dëgjojeni këtë frazën mbrapa. Scharfen ich. Scharfen ich. Scharfen ich. Mir dazu scharfen ich the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm njc hello hello olda hello njc bamio da se me moa kemi njc olda ku e kamulele classe kio hidhi hidhi ne amsoar me lek mo kemsoar kesht ne kam cha tboy ne spas ka leso ne ne ksu Të në një, nuk të nga e pëshme një bonus Nuk të nga e pëshme një fjallë bonus Po hajte këte herë Atë e rollë ta të ludhem uh, qepë uh, Letë vazhdim programin në mishdashur me të tjera e gjera Këtë në kryu uh, A u uh, si e rrudi buzët A u uh, si e rrudi buzët A u si e rrudi buzët A u nuk bëjdo mamë si mikrofoni lorit Fiks Un, Kam qënë unë gjithë kohës oh, A <laughs> u në, kam në qepet, shumë Kam qënë unë qepë e adëshurën E t'i qo Kemi zërin e pergjumur për sot, Altini Gagati, mm. është një personazh i ënor i cili i ka ndryshuar zërin. Zërin. <laughs> tara tara. Gagati. Ne do të promovojm modestin, duhet të promovojm uh, dashurinë për të tjerët dhe dashurinë për vendin tonë. A e di uh... juat? Të ofi të menjshura midis dashur. Kush i gazan? Ne duhet të promovojm modestin dhe dashurinë për vendin tonë. Po. E dëgjojmë edhe një herë. Neni. Okej. Okay. Ne me duhet të promovojm modestin, duhet të promovojm uh, dashurinë për të tjerët dhe dashurinë për vendin tonë. Aha. Bravo. Tani do të jesh shumë i nhjorësisë, ë. Jo, bra. nuk është dashja i nhjorri, do të thënë drejtën personazhi jo, si rallher. Vërtet, është bërë rishta zinjor. Do të thonë kod të fundit. Kod të fundit është bërë një personazh i nhjor. Kaç? Që duhet promovohi uh, modestin dhe dashurin për vëndin ton O dhe fundit është bërë njërë është vajzë po? është vajzë po Vajz. Duket mm -mm. Kaxi, sija duhet me 0619 20 7222 Dërgërë mesajgje të uaja oh. oh, oh, oh Wow, wow, wow oh. Ripi, ripi, tapa Tapa, rapa, tapa Nuk e, di, nuk e di, kushash, nuk e di kus është, nuk e di kus është Ne, është bërë kod e fundit i njohër E njohër E njohër, më falj, e, e njohër është bërë e njohër Ka... Qa mm. ka ndodur? Qa ka ndodur në të njohër? Do me dhënë është. është ere, i bjeti të vajzë ere? Ere jështë Ka në një emision, televizor? Jo Jo Nështë është e këto rejqë? Jo, jo Kështë arkite <laughs> në arkitektet të smarë vesh uh, Nuk e di se kush është 069 207 222 20, 107 222 22. Nëse do duaj që të zgjidi një gatim Që detyrimisht do të haje gjdo dit Qfar do ishte këj gatim Që do të haje gjdo dit mm -hmm. Pariti për shumë mund thot uh, Lazanja për drejt do të zgjidi ja? mm -hmm. Wow Shumirë, shumirë shumir, Lazanja për drejt, mm -hmm. për dit, lazanja Pa karantë pa Sinisër a la krem Fërësh... Sinisër Sinisër Sn Sni Sinisër Kam grënë njerë Sinisër Kiko zë uh, Ma kiko zë Sinisër Ma qarësht Sinisër a la krem Ma qarësht kjo Ma ko zë Sinisër Ko zë dila vita Ti e ti në qësë gjënë? E së gjënë ti? Nëse U, do duhej detyrimisht, mos më thotë edhe emrin. 06920702220692070222 Lule. Një tip um, lazanje ishte dhaj jo oltin. Atëherë, nëse do duhen që detyrimisht një herë në ditë ta haje të gatim, çfarë po ta haje keqas të gatim, çfarë do, do të ishte? Çfarë do të zgjidhi? Çfarë do të zgjidhë që është një gjë grem... që detyrimisht do të hanë, duhet. Ojta ne kemi tradicionale, De... ke fasulia. Po. Olja zolli do hanë fasule. Ndërkohë ieri është e pureje. Bëu gatitë te Lori se do të pyesim dot. Gatitë gati kam. Çfarë thon Olta? Po ç'ka ke me Lori? Me Lori. <laughs> <laughs> uh, un të them. Hë. Pilaf? Pilaf do aj çdo ditë. Po për zotin e ha pilaf çdo ditë. Po mirë, ti mund hash o duash, jo me detyrim, po për zotin e ha. Siqyta ka dhënë njërijtë na. Nuk ka pa pikë problem. Do mëndan ti. Lori suaj e pa frikë. Ti alergji që ti e do shumë. Nuk më përzitet, do i ha me sheqer. Do të jetë me sheqer do ha pilaf. Pilaf po mm. po po hashtu, jo me sheqer. Po. Pilaf me sheqer. A, mos e ka, si quhet ajo, suflaç? Jo, jo. Jo, nuk është suflaç, suflaç është, ç'e ke? Suflaçi nuk bëhet thjesht sheqer <gülter> bilam do suflaç. Sa do të quhet? Se un po them se mund të bilafin mund ta kemi ngatur me pul. Po pse s'kenë ngjer bilafë me sheqer? Asnjëherë nuk i ha çditë. Pesht bilafë me sheqer nëri? Bilafë me sheqer, po. Jo suflaç. Jo suflaç. Jo suflaç, jo, jo. Bilafë me sheqer. Je du lug sheqer pilafit dhe i bash Oh my god, timbasa das sekreti i një regjizori të madh. Ky është pilafi bërë vetëm me me ujë, do të thonë se po ta bësh me lëm mishi ose me lëng pulë. Sigurisht mos jet lëng. Do i hedhësh gjër. Sen nuk mund të bësh dot kur shumë e ke. Nuk mund i hedhësh gjër kur ka lëng mishi. Jo, vetëm un kam gër pilaf sheqera, se keni provuar. Asnjë. Lori, ose kam sheqer që në këtë moment mua më duket shumë i çuditshëm. Po po po. Wow, Lorë po ndihmojnë gjusit vetëm una. Uh, uh, Na fal Lorit se e kompleksuam pak, por kjo është vërtet. Kush ka ngrënë pilav me sheqerve të sh Lorit? Le të ngredorën. Dyta dëgjuas <laughs> gjithë <laughs> me emrin <Shroin>. Terezi. <laughs> <Opo>, Shkruajnë. O po, është normale. Për të bitur Lorin drejt ka të drejtë djali. Lorit shokohet. <laughs> Wow, nuk e tia E kam bërë të gjithi A po yeah, okay, oh, të të luft Shka asin problem Për buk me vaje me shesher Për buk me po, gjallë me shesher Tradicionalja e familjëris Edhe për buk me po, uje me shesher <laughs> Po, tisaj, tisaj, po, edhe vaje krip Po pilav me shesher Po makarola me shesher hanju? Makarola me shesher kam dighuar Po nuk e di se i ke di. Jo, kam dëgjuar, po unë nuk e konsumoj sheqerin. Ajo ajo është makarona me reçel dhe lëngat, moh bet. Me reçel, makarona me reçel. Zgjidhet makarona me reçel për ti, nën shpinon ashtu. Makarona me bukë, po. Me me çfarë reçeli? Me çfarë lloj reçeli? Me fiku për shemb. Opo, edhe fiku. Jo, nuk e kam provu, kot të them, po pilaf me sheqer prap. Pilaf me sheqer, bravo. Më shumë mirë. Ah, çupma. Prezdia e Lorit. Jo. Tani nuk dua të të jap të fjalën pilaf fare. Ase nuk ka pilaf me sheqer. Pilafi lor. me sheqer quhet kabuni, po jo pra jo, nuk po thot kabuni. kabuni. Kabunia gatuhet nuk thjesht i hidhen dy lugë sheqer mbas mbas e prapë. Mbas e shikoj, mbas e lori nuk e di si gatuhet. Po thjesht di që ekziston. <laughs> jo, me jo. Ai do vihoda dy lugë sheqer. Kur isha i vogël, tash tash kur isha i vogël se kam bë, po mund ta bëj prap. Aha. Haje pilafin. Po, sigurisht që mos ishte shumë i kripur. Haje dhe lihe dy lugë që bëj më sheqer dhe ajën fund tash i. Ha jande për ambientin e lorive, sjë. Nëmiën, okay. Ishi on Lori, çfarë problem? Nuk ka probleme Lori, është. Ose ai njeriu ka ngrenë miner. Nice, më më thot tani që fasule me pilaf për shumë. Sa do hanë për ditë shkan? Fasule me pilaf, po edini. Ajo si diskutuan? Është nga timi i vjetër. Nuk nuk diskutuan fasule me pilaf, ne kemi ardhur këtu për të diskutuar fasulen me pilaf. Çao, bëjmë më shumë. Emisioni radiofonik është gjë bosh. Po, po. Madona re, nga, nga Vlora dh... do hanë të vetëm musaka Musaka? Mm -hmm. Madona nga Vlora? Pa Unë e dhja që ishën nga Ditrojta, jo? <laughs> Unë do haja... Uh... Kur shte shprej sa do hanë të vetëm tafkosi Tafkosi qdo oh, dit? Oh. Tafkosi, mm -hmm. ja Biqom, uh, ideja është këtu Quna dhe gocab mm -hmm. Jo një gjënj që do hanë të vetëm kësa Unë do haja kesadija Po, shumë e mirë në shkesadija uh, Tradicionale uh, uh, shqiptare <laughs> Kesadija Ai, ke fadia, ke fadia. Muchacho, ke fadia. Una quesadilla con pollo, por favor, y mucho queso. Ahí adentro. Adición, hey, gracias, danza. Uh, um, uh, nuk është ideja që të hani vetëm këtë dhe asgjë tjetër, por që çdo ditë, përveç gjithë gjërave që ju do të zemra, do, do dojnë të hani këtë gjë. Këtë gjë duhet ta hani të pa tjetër pasaj, mbas që të shinit vet. Pra, është ekstra, nuk është e vetmja. Por është me detyrin. Njerë në ditë do të hanë këtë. Pilafin me sheqer për shumë. Të lorit, po sallatë me çipër me domate me sheqer. Ah, oh, bo bo. Meysa, okay, mirë. O, shumë A. mirë lund. Po byrek me sheqer. Byrek me sheqer quhet çumështar. Çumështar, po. Çumështar. Një gjë tjetër, fasule si, sheqerlori për shumë. Jo, ja, jo ja. ja, nuk jep. Jo, mos e, mos e eksagjeroj ta. Eksagjeroj, e të proj. Maksimumi që bëj tha uh -huh. Ta pësim Buk me nutella me salam Me salam? Salam, pa, me salam. Wow Holy cow pa, <laughs> Ti e me të mërdetit qëtë diqëm Buk me nutella pa, pa, e, Dhe salam Dhe salam Po salami mse? Po shtu një Po shtu një Ej, e kjoj ka serëzishtu normali Në thua e ti qka tjede lor Për e kam serëzishtu Un e di që ti mund të habisë është akumë mështë Këte këtë këtë këtë këtë këtë këtë I ka stomak të fortë këtë ditë. Më vjen tashi, si si kafshon një sabamin, pastaj i fut Nutella, bukë me Nutella, kem brawa? Po të avësi për fare. Jo, li Nutellën, li bukën me Nutellën. Po sabamin si? Ke kabanozin, ti më futën me Nutellë pastaj. Fut sabamin te kabanozit. Has sabamin me Nutellë, ha bukën. Brawa Lori, brawa Lori. Brawa. Oj oj oj. Lori, diçka tjetër se unë thosja, ka komandë më shumë. Unë më një bolë të sintë, të mos mundi bukë me Nutellë me salatë ata dua. Këta janë gjëra që përzihen Lori. Po unë, shalqimën djam sigurisht përzihet. Ëh, djamën e çel përzihet. Po ta Lori është veçantë. Po pra përzihet. Po mos e kanë për të veçantë, unë e bëj se m'pëlqen. Po pra dhans, po, ti e veçantë. Je shumë i veçantë. Më shumë se sa i veçantë. Unë pres të më mbështecin se e di që. Jo, unë të mbështes, Ma, ti më thosh këtë gjë. Tipa epilav me sheqer dhe ti lub majonez. Çi ta lidhi atë? Dobë, dobë. Edhe Ja mëksë nduaj bukën pas. Jo deri. Jo deri. Vendosni në sallam. Okej, mirë. Ehm, më gjë tjetër. Asgjë. Kam qenë që u veshi. Ende provojm. This is Club FM. 100.4. Shkon Lori tek një manastir. Aha. Budist. Në Tibet Tanë Dhe... Kynë atje dhe thotë... Uh, më falni, thotë, por unë duaj që të bëhem pjesë e manastiri tuaj Dhe i thotë, uh, këmurgu që ishtë atje, i thotë uh, Lori Tje e i mirë pritur Më në të njojmë Por... Më të keshë parënësysh një që Që <laughs> farën i thotë Lori? Në këtë urdër të murgjëve budistë mm. Ne nuk flasim është një urdër i heshtur ta. Mund të flasësh Vetëm një herë në 15 vjet Dekor të a Lori Kam përnuar në radio nuk të atë flasë më fare Edhe ullet atje 15 vjet kalojnë Edhe një dit i vjenë murgu dhe i thotë Lori Thotë Sot mund të flasësh Keno i kërkes Thotë Lori Sigur ta qarqafët të ndronim një herë Tha se kam 15 vjet me këta qarqafët Patjetër Lori tha ai dhe i ku. Kalon një tjetër 15 vjeçar. Ëh. A le bien për storie sa i murgu. Ai tha Lori thotë, u bën 30 vjet, kanë kaluar 15 vite tjera sot mund në Francë, është këndojën kërkesë. Ose Lori thotë, a di pilave të sigurt ta bëni më sheqer. D'accord, thotë Lori në rregull. A le bien pilava më sheqer. Tam. Pësim vjet vjet tjera kalojnë. Adhe në basë 5 mëdjetët vjetër shtë të një janë 25 vjetët, vjenë prapë mërë gujë, thotë Lore thotë, kaluan dhe 5 mëdjetët vjetë tjera, thotë Kenoj që për të thëmë Po thotë, e unë e kam... E kam mendozër të duha të largohem nga monastiri E thotë, po mira burë hikë tha se Qurë ka ardur, së përna si që tjetër, vetë më ankoash Kjetë 3 djetët, 25 vjetë që ankoash Hikë, thotë, qa e kohën Dërë, dë The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Lo hello, më sigurisht, janë uruxhëm në mëngjesit 9:47 minuta, un jam Blendi do bashkënjeri. Mirëmëngjes, sigurisht. Jamin Olden dhe Lorin. Mirëmëngjes. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. Don't stop believing. Njështë kënga, tjetër si pas... Uh, u, u. Në fitu e së është Sokolli 433 <tër> Në fiton 2 bileta për në sinëplek Sokolli, so Sokolli Ollëta pëmendoja uh, që duhet të futemi në booking.com Abo në i vënd këshu. Oh, <tër> në këshu O, super Se pëse kjo është koha për të... Æ, është ngroër koha dhe mund të lëvizim Ja vërem që t'lëvizim me ajo, po mendojë që kjo është kjo duhet të jetë koha e mirë pa. për të zgjedhur për të prenotuar pushimet. Për të prenotuar pushimin për verë. Ëh. Mm -hmm. Se sëpër herë, të ndoshta, nëse kap një çfim kush e di se çfarë, po. Po një çikmë lirë dhe mund t'i kapësh. A thua? Pa, po, po. Mm -hmm. Nuk e di po. Për ku e di? Si mendohet pak. Si thon të pak. Ëm. <laughs> um, vjet në si thonia, në si thonia. Po. Ço e mira. Si thonia, në si thonia. Ë, shumë e bukur dia. Shumë bukur klima mrekullim, gjithandej. Ku jesh këtu? Në Greqi. Në Kaçiviki. Duhet, duhet të më emri. Si thoni ja? Si thonia. Si thotë, si thonia apo si thonia? Nuk e di. E themi si Chip. Si thonia. Si thonia. Së duket si Sintonia. Po djeshën këtu në një, ku do të ndanim? Këto Këtë resortet më të mbar. Jo, resortem dajon. Nuk i rekomandoj resortet më të mbar. Po, edhisham përqenin Janë të të të të të studios O nëse apartamentesh, në shtpido më dhëmë vila që kanë mm. ato borin Ku ti mund shkosh në market, bleqsh edhe gjera vetë Ahash në restorante janë që të mos... Po, pra, jo zona ka dhe vila të tila E, ka po. shumë Ka shumë Po, Atë letë marrem një virë një a dy familje, the mu Po Edhe mm, mm, Po, mund marrem edhe një virë të pesën edhe i bëjmë gjera Apo jo, Lori Toroni Blue Sea Hotel. Ti vjen gjata çetësheft. Hajde pra të bëjmë pilav me shiqe, s'kam më nukra. Ja për shumë dëshët e mia. Te vini këtu një house, nuk e dia të pëlqen të hirish ve njërë. Na tregon njërë se po fati ujë dhe natyrë. Jo jo, se ky pastaj krevat dopi, duam një tjetër. Na motin, na. Qona më jashtë kade të, shumë e bukur. Ku është kë? Kjo është në Thonia. Në Antionia, në Kalkividikia, në bibliotekambaj dytë si rezujojnë. Në kambaj dytë, ja, shumë mirë, sigoa, ka varet mira. Shumë mirë, super. Edhe pamja. Na rezervon një ksom. Super. Nga dytë. Një fundjavë. Një fundjavë. Sa pak? Donë, donë. Kemë emision. Jo, jo. Ulti dy ditë lehtë. Patë katër ditë. Ja, do të bëjmë të ikim më rrah. Na bëjmë edhe lajtimin e emisionit. Ta marrim lirë, ta marrim për një muaj gjysmë. Shkojmë e radhë 15 pa. vjetë Lori <laughs> bled... Do, 15 vjetë Lori 15 vjetë Lori Letëndajt grupis, të themi 2 vjen, 2 ikin Galini Unë me Olten, kemi pasur të parët Unë në jerin të dytët uh... Marrim dhe Lori, s'ka ishë, mos talim vetëm Por tani kapituar... jo, jo? oh, ta, ka pjeduar U, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o Ed e thije tonë Marmaraya, që ka qenë president, ai <laughs> la, e don Marmaraya, Neo Marmaraya, ashtu si ato të qenë në Rodos. Ë? Hmm? Olta kanë njerëz në Rodos. Ëm, uh, ka qetë në Rodos, gigantin, uh, kolosin e Rodos. <laughs> kolosin <në rhodin>? e Rodos. <laughs> <laughs> po, un mendoj që mirë jemi në uh, Kalkidiki. Uh, lorin. Po, po, un mendoj. Është më afër, është me makinë, marrim gjithë nën e shtëpisë me vetë. Kupën e pas ka fituar kjo House Mistral për vitin 2015. Po, shikoj Uh, ne kem bërë disa si ushtrim, unë me Olta e uh, kem filluar, po ju ftojmë edhe juve të tjerëve që të bashkoheni. Është një mom, është një mënyrë për t'u rratisur. Ti jesh vdhëmin në verfaqe. Jo vetëm 5 minuta. Jo 5 minuta, ndërsa diela nuk janë 4 orë. Ti e parë, bëtohen, bëtohen se po më zhurcë, unë. Do të keparan hotele, do të keparan kështu, do të keparan të detin ashtu. Kur shkon atje të duket sikur i ke parë gjithë dhe ke vajtur të gjithë të vendet, ti praktikisht i ke parë në internet. Kjo si. që nga, që ajo është keqë për shkakun. Jo, jo ke. Ka ndonjë çmim apo price studio për shkakun për 2 të rritur? Po. Apo do të fusun do të të fusë data më e ty. Aha. Çfarë data? Kur do të ikësh koha? Nëse paska punë. Mirë, dëgjoj 16 korrik me 26 korrik. Po e gjojm po e gjojm këtu 10 ditë. 10 ditë, po. Korrik, korrik, ja një sekond, qjlai, qjlai, si i thon grekas qjlai, në qjlai. Bed and breakfast. Eh, në dyshë. Ja dashkam. Në qjlai. Një krevat edhe mëngjesin dhe sheh. Atëre. Holta urdhra. Edhe s'ka nuk është e keqe. Tanjer. Nga data nuk, nuk kam ato data, po thot për, për shembull 13. Korrik. Me uh, Po ta marrësh në qershor është me 34000 lekë nata. Të vjetra. O. o? o mirë, mm. gjalir që na. Po kaç nuk është as Asaën e poshtë, sa ti, sa ti afër. Po nuk është më nevojse me kshu që rish. Vetëm vetëm fjetja. Hajde se marrim me veten, i marrim me veten. Marrim Lori, i lavin, ndëtelën e sallamin. Në rregull jemi. Nëse e mendoj që e kryej jam perik sauce. Çikam të çikam marr manas blue sea, pimën rregull. U knajim. Kjo e di se shërben. E di se sa shërben. Disi jam danë. Si edhe un ashtu jam. Relax. Gati. Un jo ai, sigati po bëhem. Sigati avash. Ne u jam bluzë për vete. Ne te viv. Ne Zulai, ne Zulai ia vjen në Marmaray. Ne Marmaray po po. O më mendoj. Ne blu ta ishte ai. Ose atë osen në Shqipëri këtë vit. Ose në jo, ose në jo në Shqipëri un po, nuk e din. Un këto ose me më thoshë një miku iun mm. që që punon që punon në media. Ëh mm. uh, shumë pranë nesh. Në këtë media. Ëh po, uh, ose në një tjetër? Po, nësë, nese. Nese, po më thoshë që shevat në një, një vend shumë të mirë. Aha. Uh -huh. Nga ana e po themi këtyre ndërtimit e kushteve gjëra më këso. Falku kishaj. Po pastaj ishte, ë, ku në Bregdetin e Jugut pra, në Shqipëri. Ah, këtu në jug, po. Po pastaj zhurma e njerëzit, domethënë gjithë ato qytete të tjera ai kishin bër. Dhe pastaj u betua tha, "No more." Në Juilida. Ai sa. Ai sa. I kujto për të. Dijon? Konga që e mbylli për sot emisionin ton, Let It Don't Stop Believing nga Journey, me që ishte pjesë e kuicit të tjerë e tjerë. E në e mbaj dhe pak, to valet e dedit se na ka marrë malit Me të vërtet se na ka marrë malit Ma man të luta malit Ohoho Lori ti mund të mbash me këto pamjet Gjosep ja. mm, mm, mm. prenoton sot Lori <laughs> Munda 29% u jetë 29% Të ulljeve <laughs> wow. E mm. shë bukur me të vërtet Lori vjeti ishte në rodos Ishe në rodos? Ishe në rodos Ose rovas Si ishe në rodos, ishe së në thefare Jme është bukurisht e ka. To... Kemë vetëm versionin live i madh, madh shumë për të u shitur do do e më shumë kohë për të parë. Është shumë i madh. Ato plažit 10 ditë nuk i dalëm. E bëme po hapa të mëdhen Lori. Mos <laughs> <laughs> <laughs> e të vëngataj. Nice, okay. A dhe don't stop believing e fundit për sot, miq. Orkesa Zaimi do të vijë në Radio Club FM mm -hmm. me programin mm -hmm. Music Box nga ora 10 deri në orën 12 deri mesditë çdo ditë. Sot është më të mirat nga ështetë pashkuarë të Amerikës pa. mm. U.S. Top 5 Me sikurit do të ketë informacione edhe mbiqmime të Grammy që andë në brëm Etjerë, etjerë, etjerë Që që mbajheni me ne në KLAV mm. FM në një 100.4 mm. oh. O dëtë, mm. ku je E dhe pak o të Dhe e të djelim, po mbajti kështu Dëshko <laughs> Dëshko Si <laughs> <Ciao, laughs> yeah, hey, si again. Again. Ciao Simra. Ciao Simra. Ciao Simra. Ciao Simra. Ciao Simra. Ciao Spirda. Hey, Spirda. Dxgues. Dxgues me nessa. Ciao. Never fucking. This is Club FM. <laughs> hello, hello. <laughs> <laughs> Ej, kemi zbuluar, kemi zbuluar diçkan në grupin e mëqyesit, po ne jemi shumë brapa Botës. Shumë brapa. Me sa duket, shumë. Shumë shumë brapa. E falenderoj shumë sa i mirin. Faleminderit sa i mirë. Vërtet e meriton dy biletat. Gjithë falendosai mirë. Atëre ne kemi një lojë, më dysh, ajo që e bëm, kishim një lojë, në fakt, loja është me vendim kolegial, kam përshtypjen. Është është hequr, nuk do të luhet më në grupin e mëqyesit për fat keq. Lo elo e mbrapsht qoj, po shikoni se ç'ndot. Un regjistroj një frazë dhe Altini e kthen mbrapsht dhe pastaj ne e transmetojmë mbrapsht për ju në mënyrë që ju ta gjeni se çfarë kam thënë unë dhe supozohet që është shumë e vështirë. Megjithatë, ne na vin mesazhe dhe kjo na bën të dyshonim se njerëzit ë ç'ne që janë kaq E kemi dysh janë mendja u punon kaq mirë domethënë. Nuk e mendojnë thellësisht. Nëse ti duhet nëse do do nëse do që t'ia hedhësh, duhet edhe të kesh pak stil. Jo se ti dërgon menjëherë. Dgjoni ju lutem për, për sot, se si ishte uh, loja e mbrapa për sot. Dije pak se si ishte loja. Pra... Atë që kisha, atë që do ta tregoja. E fshi me. Ma iku, ja një sekond. Ai iku, s'ka që ska dëgjoltë edhe. Mund ta bëjmë edhe një herë. Okej, okay, atëra. Atë, edhe edhe orta do ta regjistroj. Kjo ishte, kjo ishte um, fraza e transmetuar mbrapa për sot. Do <laughs> të mos afro shumë. Jebi ardhin ta dëgjojmë. Ja, pra. S'di shfat në mesili Mir. E të njërë, alë të më sforë mikrofon, se, se dhe qështë atje pëse? Së të shfagë në mi i mirë. Okej. Okay. A, më johë dhe hasë në handra. Tani, qështështë tu, egzistoga një aplikacion, i <gjellis> cili qëhet reverse talk, që regjistrona të dhe ekten aplikacjoni... Si shazamy, paga shumë. Po, ekten parçë. Po, ekten parçë. Pra jo ti ta gjesh, mundoha është për ta gjithur, por ti është e registron nga telefoni dhe pas taj... On dhja dhe shumë është gënyër, me thënë drejton. Ja dhe një, ja dhe një. Së të shfat në mi... i mirë. Okej. Tani, Olta e registroj me cilularin në saj, edhe Olta do të këthej parç. Tani, përësimi një herësën. River Stock, që përën? Në përësimi një herësën. Në përësimi një herësën. Nuk e mer, nuk e nuk jamë rol tani. Mersa. Rroshërdha. Ejës ku segment shkoi Mersa gjithsesi ne dëgjuan ti. Megjithatë ne dëgjuan se ndonjëherë mund edhe t'ia dalë. Do ta kishe regjistruar po ju do flisni, nuk e kap dot në kohë. Po do flisni, do të flas jashtë momentin e tua ka regjistruar. Nuk jam profesionisti, pra ja, kjo është, ky është ndryshimi mes meje dhe dëgjuesit. S'ka marr dorën. Okej, e garantoj. Do e marr dorën. S'ka marr dorën. Hajt përpara. Duhet të shoh mos e ka regjistruar. Ullo një minutë, një sekondë, një sekondë. Po ti mësë... Ti rejgistrojë vetëm atë klip, mësë rejgistrojët gjithë. Zëtë flasët, mos të flasët. Okej, nuk për flasët, mërështë. Sde shfazë nëmi i mirë. Sde shfazë nëmi i mirë. Hajde, ulëta. E rejgistrave. Olë da e rejgistrojnë nga një stiga. I mirë. To. Krimbi i mëndavështë. Wow, me njëherë. Si e kishtë të apelacinë? E regjistrojmë brands ah, dhe gjejti më njëherë. E dëgjuat. Wow. Qëshë, qëshë nuk do të bëjmë lojen se s'ka kuptim. S'ti shfadnumi i mirë. Krimbi i mndafshit. Po, oh, e dëgjojmë shto shto. Krimbi. I Por o, e trathuan vetëm ja, pra, sepse edhe shka, unë ishim i suspetuar. Unë zgjunea për vetëm një fakt se ishte një loj shumë e bukur dhe që vinte të të, të lodhte me pak fjalë dhe unë si, ndohej një herë. Gjendja që paqen edhe kjo me klojdo, <laughs> <dobra>. <laughs> të lodh. Unë ndiem kënaqë për këtë pjesë gjithë. Ndërkohë unë ndiem mirë që ju dolën lakrat. <laughs> lakrat. <laughs> ju vetë që edhe grindeni me mua duke thënë që unë e jetaj paris me dhatë dhuratën ja, etj etj. O zot, si ke truri aty, si ka ja, mundsi? Ja. O zot. <laughs> pra këtë jeni grindur me mua dhe Herë të vroni u um, dalin um, lakrat të gjithë Kusë janë këta lakrat të gjithë? Eda ni, uh, mi qdashur emrat dhe numrat dhe televane Dhe <laughs> të gjithë lakrat të gjithë uh, Jeni në tabelën e zezë Që të bëmi salat miks me lakrat <laughs> <laughs> <'jedi. laughs> The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Alo, elo. Mirë se që niardhur në klubin e miqësisë në Klube Femnë 104. Edhe në ekranin e Klaptovos neambleni këtu banerin. Mirë ngjësi gjithë. Aldini. Hello, Holden. Mirë ngjësi. Evelorikun. Mirë ngjësi. Neorik. Mirë ngjësi. Si jeni sot? Mirë. A jesh ulëshëm? Ë, un jam këtu. Jeri është këtu. Gjithashtu. Aldini këtu, Olta këtu, me gjithë syze. Këtu. Edhe Lori. Jeri vetë ka bër atë apo? Ne vetë ka bër. A, A tani nuk është rrek, atë kanë filmin që kanë dizenjuar pikturat e, gan, e Disney-t. Ta normal. Po ieri kam veshur sot me dashur një lizën në botën e çutirave. Një bluzë me të cilën ka pikturuar vet lizën në botën e çutirave. Mm -hmm. Personazh o um, po. po Se lisa është pikturuar me me dhjetra herë, po ky është versioni Disney i ta, i filmit po da da klasit, qen, të klasik Disney. Si version. Po mirë në rregull. Shumë ty të pëlqen ajo mua pëlqen një tjetër. S'ka problem. Secili ka <laughs> atë të vetin. Është normal. Ky është një trilogji që kam parë një herë nga fillimi në fund me tënd drejtën, se ky është filmi, ku diun, vitet e 50-ve dhe 60-ve, pa në versione të ndryshme, ah. ose më saktë në gjuhë të ndryshme. Se thej germanisht është ky version. Por po, ne brezin këtë këtë version të patur. Jo, e ke gabim mirë. Kjo është i Disney, po edhe ajo që është versioni gjerman i ngjan shumë kësaj. Inxhan shumë kësaj thua? Mmm, ajo ka një ndryshim të vogël, por në tërë i ngjan. Mm, -hmm. sepse kanë dalë versione më të reja që janë pak më ndrysha. Unë mbaj mend ato që ka pasur uh, në TV Show. Ato ishin në parkurin ish um të veçhë. Qi ka dhënë TV Show-ja? Po, që jepë TV Show-ja. Atë është është është Elis, Elis Mundelan. Ai është gjermanist. Ai është po pra, ai pra. ka, ai ka qenë versioni gjerman i këtyre. Kurse kurse ky është, edhe ky ka qenë gjermanishtë, ky është dubluar në të gjithë gjuhët. Është vërtet. Se Disney krye perhap. Po. Më jepon baimën atë, më bën i banin, ky është pa bën i banin. Ja, pa bën i banin. Shikon, kjo është një ndryshim. Shikon, nëse doni, për shkak të bërë atë me bën i banin. Po, me bën i banin. Ëh, ja kur është e ke kemi këtu një version të plotë, ëh, të Alice in Wonderland. Ja kjo. Ja, pra, ato do të kusherë. Do të kishte bërë. Ne kemi rritur lum. Ne kemi rritur lum. Nam blabë do të bësh ti, a? Asnjë gaja dhe som ja. Ja. Ky kjo është Ibiza. Ës me kapelë ajeri. Të gjithë e parë. Shumë herë. Kush herë do s'do do heqesh aty tani? Jo, a di sinë? Vjen edhe ky version. Ja. Do s'do hir. Po bra. Edhe ky Çiperboki. Tarararit taram Ka i breast mission, nuk e din Se kanë për të version, po për ne me këte jemi rridur Ka dhe Maja Mi tira fantastik Fantastik E di qëfar, e shikëm që të të? Ata përsa me vërë isha Shikëm që të episodin e parë Këtë jemi pasë pakëm që të, 20 minutë ashka Ama lëre Lërë më të të gjemë Ja, sa, olek si. ku tulut kuuroksi. Dobra dublim sipër. Këshilla dublimi do ne sipër, ata ta fami vet. Eli është akoma në botën e nuk është në pravat. Jo, është në botën reale. Shumë bukur. Okej, mirë. E lëm pra, seçi nga me dublim. Ardin e dublim vet një episod. Po, gjatë tjetrës jemi një pa dublim, e lëm vetëm me me me originalin gjermanisht edhe edhe vihemi sipër pastaj. Po vetëm që duhet të tjenin qik spontan, qatë që goni në ekran, fut janin, pasaj. Imaginoni se që mund të thonë ata. Kështu këshu. Rër 7-7 minuta. Sot është e ejnëte në klubin e mëgjesit mishdashur. Edhe kuto, jo vetëm klubin e mëgjesit. E ejnëte, sa është datë asot? 8-ë mëdhjet, po. 8-ë mëdhjet. Qarë muaj jemi? 8-ë mëdhjet. Nos, kurt, kurt, më sallojm. Në 2016, më duket 2016. Më duket edhe mua. Ah. Takova, takova Dikotia. Më mm. mazdita. Do e bëjmë laj? Jo, jo. Apo jo. Ja. Jo, ishte Nga Olta. Olta Reja e klubit të mëngjesit. <laughs> Mu shfaqsh papritmas si një vegim. Janë dliçova rrugën. Po, ka filluar të ecim këmb tani. Ku ishte Blenda, çfarë bën? Ku ishte Olta? Ëh, uh, tu mund të kjo, si juet kjo, ky lokali është shumë i shtrëngt. Uh, das exclusive <gjubi> Mendova mos i e e e e e Po me e të gosën nga kopshti Po në shpje, Lore Nendova se ishi takuar tje ku jemi takuar të bashkët oh. Ku jemi takuar të bashkët? Po njerë jemi... Një takuar të krujgjizimi të e e në sre Po? Një ratje në poshte Të një lokal që... Të, të, të njën i... dhe tjanari Dhe njerë të njën dhe tjanari, po... Jo, jo, s'imi takojmita kur te një vitë nënarin, më vërtet nuk u takova kështë kopshti. Okej, mirë. Po bash takojmita një vitë nënarin e. Edhe te kryqëzimi i Tiranës së re. Jo, edhe unë aty takova me ju. Po ti et, por Lori bash ka shënuar shumë. Ne shoqërimi takuar në rrugë. I ka ditë veçantë Lori. Edhe ja, ja, <laughs> ja. me orë, pse zgjat ti takimi. Jo, jo. Po bash Lori është zakonisht dhe i shoqëruar me femra, kështu që unë nuk është se Mirë, kthehemi pas. Mështë të thashë, genë keqë This is Club FM Hello, hello, hello Mirë se vini në kruvin e mëgjesit është 75 minuta në këto momente Unë jam Blendi Unë jam Jeri, mërë mëgjes Këtë tu? Unë jam Altini, mëgjesit Unë jam Olta, mëgjesit Unë jam Olta, mëgjesit Unë jam Olta, mëgjesit Dhe aty në fundë është Unë jam Lori, mëgjesit Mëgjesit, mëgjesit Unë jam Lori, mëgjesit Unë jam Lori, mëgjesit Lori, mëgjesit Unë jam Lori më gjithësi. Ja, di pse ose pse nuk e kam mësuar ta trasvete Lori, ngaqë. Po si e mësuar ta trasvete? Jo, punë trisni un rregull, po kur i them vetes Lori. Po si thua vetes? I thua vetes Lorin. Lori, Lorin zakonisht. Pa un jam Lorini. Pa pse vetë ta them Lorini është si ja, prandaj kjo ciklet bëri të trazë zërin. S'ka gjë më azë Lori? Nuk e di pse po përsta justifikohesh. Lori. I mëso man, emrin tan, kush emrin? Lori. Prindri ta kanën. Pa. Kus të ka vëndë emrin në të Lori? Se dien... Se di edhe? Në bashkëmunim Ka që shumë shumë vitë më parë Ka që shumë bashkëmunim? Pësarim Lorin? Cecili sëllin nga një gërm? O më t'ishtë e këshu për shumbo? Uhuh Në shpinë e Lori në... Një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Haide Lori haide. Soto fillon Haide. <laughs> opa, opa. Haide <laughs> Lori. <laughs> haide, <Laurie>. bro, <laughs> le bënjit pak. Ja, na na na. Mos <laughs> vesë ku puljend Haide. Haide. This is Club <laughs> FM. 100.4 Morning. <laughs> Morning. Hello. A ka ndri aty more? Një herë që the mirë ngjyesun, smangre Altini. Ku the mirë ngjyesit? Ko tani do të sfitosh Francis. Do të ka dëgjojnë dhe pa mikrofon. Si e vërtetë ç'i përzihesh Lori? E, lori tete, Ja, duat të marrë Shar ke i që përzirë? Êshtë apër shumë ollë tamë altinit Shafrung? Dhe duat i përçaj Ah, këtë dojë Shar dhe thotë kjo? Për të i lori Jem dhe në pozitë të shi Êshtë lori mi shashur Qëtë për rëfehe Tirit është përçaj dhe sandu Përçaj dhe sandu Lori, nuk dojë e dalë Nuk dojë e dailës, nuk dojë kujtës të bla Nuk do përpikër Atere Nie blori. Ky moment sensual miqdashur. Ës momenti kur Lori shprehet, rrefhet në klubin e ngjesh. Nie blori. Nie blori. Lori mos e mendoj intelektualisht Lori. Vet të farë, farë, farë mos e prit mend. Vet të farë Lori, duhet të bëj. Vet të farë Lori, jo nga koka, nga barku Lori. Olë të vjenë, Altinit i thotë më më gjësë, mua i Ollë Së është e mërtatë E vretë shumë mëndin ma e shikonë, e ka gjithë këtu është Lori, o thua i gjëratë si janë Vuj, i përjetoj unë, është e vërtetë, pop Që edhe i të diska e ka e ka e ka Kam qëfë të shokë kur i e këtyr rëndhej, duke bërë ato punë Kam qëfë të të kundrojnë Ja si që është tani Pare, pai folur, fare, pa folu, fare al ah. tini oh. Atë oh, të të Lore, të të vëtëm të vërë Atë të të vërë A shërë A shërë A shërë A shërë Oke, okay, ja u pan Ja u pan Shëfarë ndryshojt anëi të këti, Lore Ata u pan, po më mirë. Pan, nuk than asgje <laughs> Ata u pan Asgje nuk than Letë të këthejmë për sëri së nga al tini Letë të këthejmë sëri nga al tini E tja, vashti E pa punën s'ktheu drejt. Na kompjuterin tek, a e siguroj se jam mundu. E dyta, bash, y edhe y edhe në një marrëdhënie serioze. Ç'do thotë kjo për ty? Asgjë më thon për mua. Zë më thon për burrin tatë dhe për familjen tatë. Ne me një familje moderne. Je nga një, ah, moderne shumë. Ksua që e thon gjithë 8 me 4. Muzikë. Familja moderne, mishtë 8 me 4 shkëm në punë Do më thënë qikë më herët A, më, më, a, ah, mm, mm, a ah, ah. O babi, shtot babi otë Ndijet mirë A, ah, shtot babi otë për këto modernitetin të atë Një në në flasës për modernizime Mami shtot mami, se ti njohë prindrit Dhe nga familje mirë ti A të e në brezivjetër Në brezivjetër, në thynë komët ato Brezivjetër Tolerojnë dhe një farbeni Goza. Shikose, uh, un tjan, dhe s'goca Shiko se...on n'goce babi t'jam Po e t'a mamin e t'ush shumë Un përmim për t'las për Mamin t'a t'ush Mamin t'a t'ush mamin Ok, n'regull, atere um, Let bëjmë sharadion e këtimin Julludhem shumë mm -hmm. Julludhem shumë Julludhem mm shumë Julludhem shumë Julludhem shumë Julludhem shumë Julludhem shumë Sharadion uh, Sharadion Sharadion e këtimin t'at t'inon mbajen që i gatjen? Sharadion e këtimin t'at t'at t'in në baza në gjera. Jeni gati goca? Po pa, po patjetër. Pa, Atëre, gocas kam ndënuar një fjalë, undrë dini duhet ta zbulojmë. Ku shfitoj në Sheraton e Djemve? Kush e gjeti i pari Vespen? Vespena ka gjetur e ka gjej. Gjetur... Wow, ka gjetur, sa shumë mëshme. Ka Se kam mendjen tek tek puna. E ka gjetur Luani. 053 bravo numri i telefonat e dychan taksi.com. Bravo Luani, një dhuratë nga dychan taksi.com. Ndërsa për fituesin e kësaj loje do japim dy bileta për Nsineplex për uh, filmat premierë nesër. Kemë ndë bileta për në teatrin kombëtar. Po, është vërtet. E di vërte. çfarë? Edhe këtë javë do jetë shfaqja triumfale. Shfaqja është java e fundit për 3 mm -hmm. motrat. Ëh, uh, kështu që ai sot deri të dielën. A japim, a japim 2 bileta për në teatrin kombëtar? Le ti japim. Si se thoni? Okej. Okay. Uh -huh. Mirë, biletat e Cineplexit pak më vonë. Ëh uh, tani 2 uh, bileta se është java e fundit e 3 motrave në në teatrin kombëtar këtu në kryeqytet. Uh -huh. Goca, fjala juaj. Mhm. Uh është -huh. një Samiri Bjekin është një, një send? Ja. Hat? Ja. Vishët? Në. No. është një vend? Ja. është një koncept? Një... Jo të amam koncept. është diska gjallë? Ja. është një fjallë? Vëprimi. Vërbën të gjallë? Fjallë është? Fjallë është distansë i fjallë? është vëprimi e ma afer. Një vëprimi, një njarje? Një vëprimi, një njarje? Jo tamam. Jo tamam gjall. Ka të bëj me me njeriu unë kjo veprim? Po kjo, ka të bëj. Dhe jo vetëm, po. Mos është. Dhe jo vetëm me njeriu. Po njeriu përgjithsisht e bën një gjë të tillë. Njeriu e bën. Ëh. Mm. Përgjithsisht, ëh. Mm -hmm. Njeriu e bën normal, njeriu e bën, por i kushtohet personave të tjerë. Ëh, mm. dukurive që mund të ndodhin. Po. Folet shumë për këtë. Mm. Folim ne? Jo, jo ja. folet. Flitëtet. Okej. Okay. <laughs> pra mund të jenë dukuri që ndodhin ose kanë ndodhur dikur, dhe që tani sepse po e shpjegova mu, jo, çfarë është ajo? Historia, jo. Në histori hasim shumë të tilla. Hasim shumë. Në, në. Jo, çfarë hasim? Hasjarje. Jo. L, L me L fillon. L. Çfarë është L? Briten shumë njerëz në L. Jo, jo luftë, jo luftë, jo, jo, jo, jo. Po të jemi afër apo jo? Fillon me L. Zot me L. Disa që fillon me L në histori haset E bën njeri ju, Altim. Dhe jo vetëm në historija, më su nga trone. Po pra, njeri është mm. kur ti e, i dretojsh zotit me një... Ja, nuk është lutja. Ja, jo. mm -mm. nuk është lutja. Mm -hmm. Pra është një veprim? është një loj, atëre, po ju ndihmoj. Jo veprim është një loj tregimi, po e thëm kësho, por jo tregimi klasik. Një loj tregimi, Altim, por jo tregimi klasik. Mm -hmm. Një loj tregimi, por jo tregimi Qa... klasik dohet me gojë përgjithësisht nuk është. A, është. Oh, qeta. Po pra. Është shumë <coughs> e, e, e, e alilit. Po, bravo. Është shumë e, e, e alilit janë gojë zona e së ndryshme. Okay. Bravo. Ka një film nga me Bruce, më falni, mm. me Will Smith. Mm. Po, bravo. I am. am... Po. Ëh, bravo. Ai nuk qio. Sa radio vajza. Shkëlqyshëm. Bravo. Faleminderit Gamamir, tani gali për lidhjen e shkurtër në kryeën e mëngjesit, miqdashur. Unë ndjojo pak herë tësot Që kanë dhe këtë të të vazhdojnë... Pravë tje? Pravën Po tje dje, të kam thënë, edhe nësën Urdro? Pab... Dere në nëndë Nësë vaj që Kesha ishë, e rrdoleva Edhe njërë, edhe njërë E shikon? E kuptaj E shikon si qërë... Qërë shkaltu në Olta E shikon kërë do t'i leshë koles? Ne, mos dhe nëndjen nësaj Sa heshë ti flasë, Olta? Olta moshaj. Po se ka as mund ja asu shikon. Po doje ti shikon. Do filloj ti thyei gjiththam dukat. Ha lëjuaj ha. Sa të bësh? Nuk e ka dot. Nuk e ka. Ha edhe njëra, ha edhe njëra. Jepi, jepi. A pa me ka pa? Po pa pa ka pa. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM Shht, olë da të ludhe më pusho Kesha ishte artisti e zjedur për tje Në lidin e shkurëtër me këngën TikTok Shht, olë da të ludhe më pusho TikTok është shurmaja kreba vetorës apo la vjështit në orën e murit, gurë, gurë, bëhet murë, thotë shpreje e vjetër, por legenda shqiptare Rosafës në amëson se që ngrihet ditën prishet natën, legenda vion të mbetet shumë aktuale. Aktualiteti është fjalla që përshkruan gjarjet e ditës në shtypë. Shtypi shkruar, si që njojë, mu shpi nga Johannes Gutenberg u tiku në vidi 1420. Shtypi shkruar provdes, pas si tani njërzit i letzojnë gjërat në internetë.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 uniforma e reja. Reja është ajo që lëshon shiun. Shi bi e njësojsimit të pasurit dhe me të varfrit. Ka thënë Jezusi i Nazaretit. Nazareti është një qytet në Izraelin qendror. Nazaret është gjithashtu edhe një grup rock nga Skocinia i formuar në vitin 1968. Nga Skocinia është edhe Calvin Harris. Harris i shoqënve i takojnë për juar me Rita Ora por u ndan. Gjithsesi, ai ka bashkëpunuar me shumë vajza të tjera ndër të cilat edhe Ellie Goulding, e cila tani do të këndojë këngën Outside. Club FM. Gimëso pjesën e tretë të klubit të mëngjesit. Ora shënon 9:07 minuta. Juroj një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Mirëmëngjes Altini. A oha, mirëmëngjes. <laughs> Mëngjes,olta. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Lorka. Më duket se kemi ze Blendi. Ti them ze Blendi, mirëmëngjes. Na dëgjon Blendi? Allora. Ha, ti je të buaj. Mir, ti. Ja, mirë Altini, qëndron linjë, por rrin, rrin linjë. Pa, mund të rish. <laughs> edhe për që ka një gjeg e pra uh -huh. si se kur thonë që qëndronë e linj ombra ndaj ka margjë qëndronë e linj, ima qëndronë e linj, ima qëndronë ta në bëllja po gjithë të si, e si t'gjohem unë? Shumir, ti si nga t'gjohem unë? Ah, si më t'gjohem unë? Si më t'gjohem unë mua? Lërgjës, lërgë Dhe është pak kërë, për në pak të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Po <laughs> oh, botanësh mëni. Shikoj një momenti ti okay. ju të seriojeni atë. Le të flasim më vonë për këtë. Ja, u them ja, të flisni okay. tani ose të ishi këtu gjithmonë. Hekuri, hekuri dhe dhe sherret rrihen sa janë të nxehta. Ë vërtet. Nëse rrihen sa janë të uh, uh, nxehta nuk dihet si përfundojnë, kështu që më mire lëm. Uh, okay, mirë lëm. Okej, mirë. Sa unë rrozon dashu dihet në grafial. Çfarë bëmo? Para pa rrozo më. Ah, okay, e dëgoj shumë kënd. Si dëgohet? Nuk e digjofa dotë si që duhet. A, ta është digjofa këshumë. Për kështë qënë digjim freudian, ne ke përreze. Aha, oke, oke. E jo, u shërrosën, do me thamë fjallë, do me thamë fjallë. Po pra, po pra. Po të dëndraj shumën e me, po ti, para ato, do me thonë <gaj> <të> pisyrat. <gaj> Se zakonisht zako nuk flasë shumë. Harta, në të të gëshumë. Më mirë me gjeste. Më përën të trajtimin e heshtu, po ti si kur ti eshe martuar me mua, mi gr Mami ju s'ka ndodhur. Grat u bën burrave trajtimin me heshtje. Mami ju s'ka ndodhur. Kështu që është momenti që të flisni dhe mirë të diskutoni një herë mirë këto gjëra. Ku, ku gabova unë? Ku gabon që e marr për tipin që gabova? <laughs> po, ku gabova unë? Është përgjigje direkte. Uh, po jepet. Ku gabove ti? Po. Në shumë gjëra. A mos e fokon. Po. Boni se ka e para Volta e pastaj merrit <laughs> të gjitha. <laughs> nuk nuk kam pse Po pse duhet din të dinë të gjithë njerësh erë tona? Jo. Kale zet, për endaj. Kale për ka lezet, prandaj. Ka lezet. Ne këky na bën ndryshe nga emisionet e tjera, të eh? gjithë sherrat i kemi këso publike. A dhe kur vihemi, edhe kur tuhemi, edhe kur, ke vështirësh për shkak të nuk... <laughs> dëgjosin Shka, të din që fuset e mia anë shtëpia e jerit, sepse nuk. O jerit, ku më shojmë këtë? Si ka, on mund ta deklaroj pse ndodhen aty? Mund ta thas, derisa on ta mendoj. Jeri, jo, ja, ja. Ja, ja, ja, sekret, no. jo. Jo, tamë sekret, opë mir, po e mbaj sekret. Ka lezet shikot. Me. Po, tani nëse do të thotë jerit për këputecët e tua do thënë edhe on për daltini, të brandsh metaltinit se ku ndothen. A të raunë këputët? Jo, mos të themi të gjitha, të thema, një jo të gjitha Moa <laughs> <laughs> <laughs> më pëllqyë është këputët e blendit dhe i vesher pasere, oltar Edhe unë të brotët, edhe unë të brotët, <laughs> <dhon> <laughs> <dhon të> <laughs> ja veç gjyushes Ty <laughs> e tja, Dani, është kun doden, reqipetat e lori Në shpinë ti me ja <laughs> Mirë, i qo, alti nom? Po të raunë, të raunë dodenëm, përpate Ake, un, un <laughs> Ake uh, o fili si brasilitë, po të jam shudhët dhe i varur, dhe të të më qapët Ne jam si vajron nga to. E si kuptoj. E kam qufi adiksion. Ehm, um, doja të të bënim pak më vonë. Mhm. Uh -huh. Të bëni një të një sharadja. Uh, kam fart i kë. Ka. Jo kam fart diku rrugës. Tani. Po. Po mirë, mund ta bëjmë pra tani. Mund ta bëj, po duhet ajo bazë, duhet të ket bazën Altini. Po se kam e, bazën. Do sta ai. Po mirë, si kam. Ting do bëj me gojë sepse kam kompjuteri këtu. Okej, okay, pa problem. Altini zëj një bazë tjetër, se nuk e ka atë për momentin. Jo, jo, e ka ai ja, atë. Ose ta djepim pak më vonë, ka problem. Ya olsa kan da Altini sokluk eka. Tarara ra ra ra. Tarara ra ra ra. He okey ben ayo spike. Eğer ise büm. He doldu da Ale më thua ta. Luda. Nuk të dëgjoj dot dë të vuash. Nuk u sjaruat ju të dy. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Me ordenim mm. në rregull ne parajta. Mirë, atë shikoj. Sa sa ke orën atje? 9:11 minuta, kështu që kemi 3 10, minuta kohë. Unë kam para çikto të dyja. Ëh. Mm. Ne jam 13, 9:13. Po zbrit 2 minuta. U policia, kujdes. Për... Jo, jo, jo. Kam bërë gjëm po. Merri me sinjalin nga brava, kaloj. Kujdesa vfletën po telefon të nuk lejohet. Jo, jo s'kam si telefonun. Un jam jam duke i dhën pasager makinës. Un jam duke i dhën tamam. Ah. Ah, po s'kam se duke i dhën pasager. E para nuk jam duke mbaj telefonin dor se jam me kufje. Okej. Okay. Aha, mm -hmm. oke. Okay. Okej. Okay. Okay. Atë, mm. vjo, vjo një këngë semun. Ne bëjmë atë se kë kam parë un, e kam parë rruga durshit, po ja them që tani. Mhm. Mm Edhe nuk i rash burisë se nuk doja ta Tash e thoja. Dhe më thënë të kagaluar para makinos Merë, dhë gjëmë Ate dhe bëjmë shu, dhë gjëmë gjuzin Në të momente, kemi pak oh, publicitet Dhe rikë se e me me lojën të nda Ok, alë di no, Jeopardy është One hour think music Ok, rukë të mbarë Më rupafshim Kemi fa star bene Kë suqede dhe entër me Kë në më së spiegare Le parole manë Këno Sembrano svanire te cose inizio no ma non hanno fine Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM Orash 9.26 minuta Vazhdonit jeni me klubin e mgjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e klub të vës jurem një ditë sa më të bukur oh, O, së so, është mirë mgjes Atere, para hey, um. mm. Mm. A, jeri e mënëtove A, a, a barovat të skenën të jeri? Birdoli? Pa, jori së kërënë Kje të e dishe më barovat, të dja Më bëndë shumë përtypjë se sajnë të rezhore shohëllë da për filmat Po, për filmat e kolegve, si do mos Po, kuj di gjove tërë këto hapo? Unë ty të të të të gjoj 100% gjithë të gjera të të tua Se përse ti nga ta duke të ria për mikrofonit Po edhe përgjë që në njerit e të të të të gjovë Që ishe dhe almirë s'kena Po, po kur të shamë ty e të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Pa dhe sigur më shashti, më më më të msharështi mua më të ngire të atërin nga t'yre, se i shari të sharështi. Jo, për sot, përse <gj fashion> dhe që sot ishte e kjo ditë akshuëve, kuptanë, ditë shërrosëse. Ditë e mbështë. Mua mesë në ditë a mirë, kërë më shanojshë a e parë. Ku je, ku je? Po, tregojnë që duje, më shemë. Po, që shikon? Që shikon? A, gri, shi, gjithë ndëje, është, kosëm e gejtë, me që në fjalla. Dhe jam mund të shkozet, jam mund të e kë dalje shkozet Po trafik nuk ishte pësa Ja, t'i edhe ash, më shumë më bënoha në Tiran Pa dares nga doganë është keqë, përsta ishte okej Ishte polici, por unë jam brënda normave, që sheshtë më kërkuan të ndaloj Ani që ka bakë duka më berat e trupit unë Si të si të cilër mërë Jo të e në cilë dhe njerë keqë me të drejtëm, por Ani edhe e di që jemi në të ke filmuar Ke për nësysh Kështë që jam shu, po, s'yldron, këllem dhejt, asë djef, poj, fri unë Këllem shë mirë, dhejnë barë A të më qëtë sekonda, pap, pap, pip, që është ajo E pas njërin, kështë dalë shumë mirë në fakt, politia, me njërin që Pliset anglisht, politi që finaluar një të kuaj A i kështë e pirë një birë, nësha one birë Friu atje, nga 0.30 që është norma eksesive do më thënë A i ishte 0.04 që që i ishte shumë Se që janë i përgjëtëruar në patentën, i tani e free to go, e të qida mm -hmm. Që që, uh, bravo, përqenë kjo, stilja e mire e, Tani e, janë përrua, në në sensibilizuar mm. Po, nga sa duke Po, edhe qytetarë, duke pak të video të gjithëton që Të regajnë më të kujdesra Përndrysit, të dalin Youtube, do me dhe në dhejnë namë E më në fund, unë kam më mbritur Dalin për naturës, shumë në dhe gota Ja do të bëjmë tani. Do të dorëzojmë një frota në Durrës qytet. Rrobat e banjës i morëm vetem. Sa më bë mua. Unë çka kur dola nga misioni jote? Dihet nga ora 9:00 pa encrek. Hm? Dihet nga nga 10:00 pa 10:00 folëm dhe u zoom prap. 10:30, 9:30. 9:10, më fal. 9:10 u zoom bashkë, 9:10. U zoom lai. Po mirë, ne vazhdimizim kështu, falogat. Dgjova. Ehm, atyre për librin e parë Oldta. Çfarë dese blendi? Jepit gjithë fituesit. Jo, doja të gjithë fituesit, doja Elian Taninin një herë dhe pastaj edhe kush është autori i Inatis ose Ankesa Portnoi. Evona ka gjetur Elian Taninin 211, mbaron numri, fiton dhuratën nga Electronic Line. Dorco Filip Ruth ka thën Ola. Raft. Raft Filip Ruth. Dhe fiton dy bileta për në Cineplex 038 mbaron numri. Bravo. Okej okay, mirë, ëm um, le të bëjmë një tjetër pyetje më të dashur edhe kjo nga letërsia. Pam. ë uh, kujdes Që është përëja radhës në kujtin me seri autor të mdhenjë, e kjëpisot Autor të mdhenjë Munë se t'gjohet e muzike, ne t'gjohet e muzike Ne t'gjohet e muzike Të një t'gjohet e muzike Së t'gjohet e muzike Me gjithë atë Kjoj roman nga tol stoj Përshkak se është realizuar telefilm është putur Për her të par Edhe në listën e 100 librathe Përshkitu Ok Kjoj roman Kjoj roman Kjoj roman K Ate edhe njerë Ideja shtu Këroman është shumë i famëshëm Ga tol shtoj Por nuk ka qenë asë një herë Në listën best seller mm -hmm. Tani që është bërë një telefilm Bazuar në bitë të është futur si roman Në listën best seller Njerën ka mbiduar Ta blejnë për shkak të telefilm Ok 0619 20 7222 Durga në misajtë Tuaj a pahëruar dhe emrin për shumë fit uaz Mos aroni emrin tuaj Tuaj në emrin tuaj Tuaj në emrin tuaj është dhe një film shqiptarë? Pa... Mm. pa. E, e di që A... zëri është i lirë beqës? E kanë që i tërë? E gjova nga ti Shpirti tëpëse... Të ti shtasht ti t'et që t'kos që... është dhe këllu t'rathatuar kënga dhe mi thuat gjitha mua... A, taj... E dë gjoat që më thasht Shpirti? Pa... Pa, pa... Shpirti t'u thasht për i lirë beqën... Shpirti t'u thasht për i lirë beqën... Shpirti t'u thasht për i Kusht e ka gjetur allta? E ka gjetur a, Gjergje dhe fiton 2 bileta për në Sineplex, 1-2-9 i mbaro numre Bravo Gjergje Ta, ta gjëm që ta... Mm -hmm. që ti heq që të gjitha të gjitha të dushimet Tre er një av, 2-5 minuta fisikultur mund të i bëj kusht do E përra E sakt Ishte a, i dir beqa si shpirt <laughs> <laughs> E këtu mërë këshu që una dhe gota Mirë, sot vën, qa kam betur në një një gjakoma? mahat buk filloiolta pa mahat buk mahat buk ai oca po të pangëm trana sa kokam po të shtunën që kaloj vërtet e mirë pse vëzon pse un thashë ishte në zhdukje trana ja jo ja, jo ja. un kam nje ja, ja, vetë në edhe në për markete gjën trana po dëgjoj oca kurse për vetë apo të bëri mami të bëra vet për vetë e bën në shtëpi në shtëpi po sigurisht ku tjetër dëgjoj po E skuqë domaten me qepë, çepën apo kështu? E ja, skuq çepën me trana. <laughs> e skuq. Kush... Jo, do të bëjmë me pak, pak me pak domate me qepë, er që i shtohet trana më vonë. Un kam trana që e ka domaten brenda. Mm. <laughs> Nuk e di pse Alta po un, un trahana, të shkon shumë këtë fjalë kur thua. Ka domate në brenda, kjo shprehja e ditës shumë ne di. Po unë unë jam mos e vazhdoj më te se besoj se kuptohet. Jo, ja, kuptohet sigurisht. Se e bën trana fare. Pallë kjo me domatë e brënda shkorçare, me sigurisht. Me sigurisht. Obra, e bia, e një gjonë, të një para në bjej. Vështë do goza, kalon. E i themë kjyre në te vjetë e barda. Pa. Ah, ok. Mirë, shumë. <laughs> ka shumë gotë të ndër? Thashtë se thas, thas, thas mësishë ndër njëjnë të makina, i dhe kalon. No, Kalonë <laughs> <ha të laughs> në kjo tjede. Ota, kjyret mëse ka shumë gotë tjede, sigurisht për gjithja është, gotë të si të të të të Uh, ë <tës> ja <javë> boshtar. Jom Tironi <tës> të, Tironzi i vjetër. Ora <tës> po, po drejtë drejtë. Ai, atëra, fytyën e dëguat, me dashur për tial për një roman të tolstoi. Të Shumë i njohur. Është në listën e bestsellerave për herë të parë në historinë e këtij romani. Si duket për shkak të ish vjetër dhe ka qenë popullor para se të fillonin përpilohen këto lista bestseller dhe kur filluan listat ai tanimë ishte shitur shi bolë dhe nuk ishte më aq po themi kësu trend. I kërkuar, por mm -hmm. tani përshka këtë le filmin ka përduar të... Të kërkuar e kërkuar të rrish si, si halva Dhe ako ja dalim të, khalva, mba srana, oh, po, ta, <laughs> të halva, mba sra në asë njështë dhe shkime i të këtë Halva, e cila në kohë dhe vjetra ka qenër asë vdekesh, por tani hajt edhe... Edhe normal hajt edhe normal hajt Ma, ba është ti se halva hajt edhe ku ishe në atë njërë këtë Po, ke shumë të drejtë Po këto s'marjmë veshfare më plenë ti. Ja, kusht me rvesh, e të ta. Përra, rradi të zekjeve këshu më sepe emisionin me këshu. Përra, këshu i prisht emisionet kë kurikën ti. E di si janë këto, e di no? E di sa heri kemi prisht me emisioneshe. E di qova, e di qova ishpar gjatë këngës. Bravo. 2 minuta, 2 minuta, por një afton. Qikon, të kur tua hame në rrasë zekjeve, mua më këtonë, më këtonë. Janë këto, janë këto në për dyqane uh, Janë dyqane katëve të para? Aha uh -huh. po. Po. po, edhe ti jetën edhe kej përshemull dyqane peshku, dyqane sporti, dyqane atletes... Soda dyqane perimesh Soda perimesh, kinkalerie, uh -huh. dyqane nusesh, dyqane arkivolesh Po, po, po Të gjitha bashk dhe, uh -huh. Po, ove, e që kanë të kalojnë dhe njërë atje dhe një dyqane arkivolesh atje Edhe sër kalojnë më, më, më, më pët, mishi kokra-kokra Në -kokra, dhe në dhe është, kitu unë Po pësës fudë është? Fudë njërës të zemë për të heqëu për njërës? Unë po të themë kokra duke e par nga lërës fudë e prëmë. Interesiti? Jo, altimi e al al ka për të lërguar fubi, duhet a bërsh njërës të si hapë. Ja, më ja, nuk duhet ja. të shokë, jo. Të duhet të keshë në ty këta. Nuk duhet të fundë në atë, unë kam atë. Po është kshu, etë, e, e kam ndërtuar këtu këst rrugës. Edi, edi po. Ata zakonisht lënë atë për reklam këtu dy arkivole hapur <laughs> anash këtu. Që të trëgojnë cilsinë e arkivolit. Arkivol specialoj ai. Këto. Është kusuar, i blinduar, e, ka kështu që nuk do të gjenjë gjë domethënë. Po. Ë, blendi. O, ma bënish në, më ne bënishin kokra kokra me këtë mohbetin. Po jam me kështu është. Ne do të themi një realitet apo të? Ai bën marketing, thua ti se se ti do që ti do bleshë për të duhet. <gjë> Oblendi, një tërmet tre balë ka goditur në brëmë Shqiprin. Gjatë natës. Gjatë natës apër gjatë orët parët më gjithë. Zoti balë ka goditur Shqiprin. Jo, me ollëta janë njajme në treme të. Zoti balë e një njërën Shqiprin të treme kohë. Ting, ting, ting. Nesef, unë një afash. Felim derit, unë taj, gjithës e si. Një përre. Dhe që, nga që un premtoi me që ky termet ndolli te zoti Balla me siguriësh përgjegjës javës tjetër po në grupin e mëqjesit do kemi të diskutuar zoti Balla oh dhe flasi to, të ta flasim për termetin po tani e kam sekretisht ide mirë zoti Balla në grupin e mëqjesit unë e kam e kam prenotuar e kemi folur kështu që, që ok për një surprizë kështu që, që do i vëm shumë pyetje ok mhm uh -huh. më doni pyetjet tuaja keni një, një jam ko te cilin nga ballët po thua Kërën si ka përënë nga përënë Në e ripërënë dhërë e dhërë e dhërë Në e ripërënë nga përënë nga përënë Super A të re, kësë e më pasë pak? Dë qëmë pakë mësikë në në në? Po, Serena Gomez Serena Gomez Same old love Same old love Këmë e bukur kjo Mir, të qëmë e më vonë Gjerim e këpër fërëm në i 10.4 Take away your things and go You can't take back what you said No Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM Ora, është në nënët e 5 të ditë e 5 minuta Kemi mbritur në fundin e klubit të mëgjesit Për këtët e ejnët e të danët Të të dan, të ndjesë Shkur të qëfar ka u të danët Asë qaj Kushtë dë rëfetë Në momentet e fundet Jo, me që jemi në fund Dë jere mm. të ambytim si qdoet Gje Gje me këtë faktikish më fute frikën <laughs> Unë duaj shërë të japë fjallën Lori për sënë fjallët e fundit për sot Jepi Lori This is the end <laughs> Olta Më këndi të jam pa fjallë Jam mm. pa tekst <laughs> Altini Kujtës nga shio Merrni një çadër sot, ju duhet. Un po po ti ashtu altini them me kujdes <laughs> gatrmeti, a, se tani nuk na tregove tërmeti ku kishte të rënë, ku kishte përgjendur. Nuk thotë, në Shqipëri, jo, nuk thotë gjë, po është deri në vendet park më seriozitet tërmeti. Është po i erdhen në vende të tëra të Evropës. Ëh, po. Por nuk ka dëmë. Jo, jo, nuk nuk ka dëmë. Okej, okay, faleminderit për këtë moment dramatik. <laughs> Pas pak do të vi në Club e Fem 104 Orgesa me ekzanin e saj Music Box. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Do ri dëgjohemi dhe ri shihemi sërish nesër këtu në Club e Fem. Po ta thysh, do ta thysh. Jo, nuk kemë mirë me thyrjes. Kë për ta thysh. Me këtë ta thysh. Mundo. Me këtë. Na ata. Mirë, po bëj një përpjekje. Mirë, pafshim ç'gjithë dat. Apo, ja droni e qikon Këta provosh Edhe ti thë e gjallë Gjithë më ndo fitosh This is Club FM Ok, ja ku t'i gjuat Wem, wem Mi nështë dashur me Wake me up before you go go Before you go go 7-4 minuta në krybin e mqesit Mi mqesit që të gjithve Kemi në pjoj dhe për ju ëh uh, sonë mëngjes. Edhe mund të përgjigjeni asaj në faqen e tyre në Facebook, Facebook Become Fraction Krybi Mëngjesit. Apo mund të na shkruani në 069207222. Kjo është faqja e jonë që tregon Lori, ja ku jemi edhe ne. Ta ta rarira rariririr. Ejeni kollaja, nëse kërkoni për Krybi Mëngjesit në Facebook është është disponueshme. Apo jo. Po, tam. Po. Çdo kush po, mund ta, gjithë zakë sof mund po, ta përgjigjet. A dhe pyetësh kjo? M't. Me kë artistë? A personajsh të mavë Do doni të kishit një selfie. selfie Oh yeah Me këtë do të bëni një selfieje Si që gjithon uh, disa Pra The... një foto selfie mm -hmm. Me kë Me kë artist Apo personajsh të mavë Dhe fillojme ijerë Ne fillojme me U uh, nështë njëri se kam nënduar Se jëri është uh, Jo, unë e me nënduar të pa parim Po janë ja shumë në list Urdroj njëri Janë shumë në list Urdroj <laughs> njëri Me këtë thotë mëse se t'gjoj? Ti ke koshjes, mura? Nuk është se pët bjeta një, po që të të ratë një në angjitë e t'gjive Mën të ndohë, thotinja Nuk kam të se i bëj Qërë thotë mëse se kuptoj? Mën të ndohë, thotë, nuk kam të shfarit bëj Mën të ndohë, thotinja Nuk dhe atri e në shpi, jam tipi sa grificës A, e këptova, në një farë, që e jërë Unë të farenderoj që ti e jërë dhe sot në emision Unë këtova dhe një që tjetër, kujde se pas me mund t'jeni dhe ju Ollë ta, ne do t'jemi gjithëmë mbash si dy shogjët të ngusht A dhe, e, sa po kërkoj një këngë, e t'jove për jo? Dukët se kërkoj atësia E nësë një kartë E nësë një kartë E nësë një kartë E lëmë djerit altin Rausherit Sa i së gjoarja Alpinu më djini kërton Okej Mirë Për shumë dhe tja Ate, digjoni këtu Shise shkan shkuajdur disa nga njerëzit Alvi shkruan Do doja që të bëja një selfie Me Frederik Nietzhen Dhe me Lord Me këngtaren Bëjtë fjallë që Selfie mund të bësh vetë me një personë që është në jetë Po rëse Po rëse Po rëse, në zovem ku visime, përderë që ajo Selfie është fantazi Po se ka plot që janë në jetë, o? gjithesi, edhe që mund t'i preferosh Në njërë, preferosh. këtë shirë shiri, nëse këtë shirë të bësh një Selfie qështë E njërë, mund bësh dhe me Photoshop gjithesi <laughs> Po brandaj po themë, um, lëri njërëzit të asho okay. Me John Travolton për shumë, zërë se ës E, A, rrri, po, rriti, po pëse gjithot vzekurit, sot do daljene? Gjandravolta është gjaldë, miqera pjellë. Pa, mi më kështë e vërtet. Po, përja, këto nicet e gjaldë. Nicet, po, mirë pa. Njëqet, pa, mjë, pa. Um, Florenci, për shumë, Florenci, nuk e dinë se ja galizuar gruaj e këtu status, por Florenci e thotë me Jennifer Lopez. Oh. Oh. As një rezik. Në selfie, në shtratë. Ma dje, shtoj unë, shtoj unë. Un. Um, Belindo, shkruan, Chet Kroger, pra, me vocalisin Nickelback, Shumir Bellino Bellindo Ana ka shkohetur Un do doja të bëjë një selfie me Jason Strathen Dhe me Bruno Mars Dhe me Gabriel Garkon Dhe me Juto Klubit Aha Kështu që nga ka përshirë të një Kjo e fundit është te realizishtme Ka përshirën që midisë Jason Strathen Dhe Bruno Mars Dhe Gabriel Garkos Me një të klubit ke shansin më të mirë Kështu që Ana eja Kështu që Ne, nuk e kemi problem, bëjmë një selfie më ty Për kundra, zi, si, dhe ishte këna i si uh, Shruan Elda Adriano Shelentano të të kam idhull Dhe kam frikë se do të vdes para se të bëjmë një selfie me mua Mas, aj, aj, Elda aj, aj. <laughs> Elda, ma daj Elda, ma daj Apo jo jeri, shi qa thot Elda Ma uh, daj Nuk mund të tu ashtë këtë që për Adriano, apë jo jeri Një jam shumë në kërtë me ty Apo jo jeri Laureta ka shkruar. Laureta ka shkruar, çka ajë. Laureta ka shkruar me Robert Drenikun, ai mos falogo. Me Zotin. Me Zotin Skërdjani. Kam bërë juën Skërdjan që një foto me Zotin do ishte, po, e një foto ndryshe, një foto me Pemën për shembull. Po. Sëdomos si me ato të, të liçeni ato të, të, të Murat. Çeftë Zoti po të bësh foto me to. Po. Ja, me se Zoti vetë duket se nga që është dritë, e kemi vërsysh. Ëh. Uh, me Non Terezen ka shkruar uh, Ami. Aha. Uh -huh. Me Vin Dizelin shkruan uh, Bushi. Me Richard Girin shkruan uh, Afrtida. Okej, okay, shumë mirë. Me shkrimtarën time të preferuar, të cilën uh, nuk e bën me diës secila është, shkruan uh, Endrioni, sa të më djes. Baba sekret. Po, Samiri ka shkruar me Maria Sharapovën. Renda fina Zeqirin. Marshalo. Jo keç. Po. Do dijë një foto. Costa ka shkëder Robert Renika dhe Kastri shkruan Helga love Katy. Moset disa kushë shkrua Helga love Katy, po. Ajë do ta bëjmë kurioz dhe do ta gjej. Kështu që ju mund ta shkruani. Um, semecilin artist apo artiste apo Personar është të njohur e të madh, ju do të dëshironit që të kishit e të bënit një foto selfie Okej, të irojnë me nëmë Po jo, fol, fol, së tajnë Nga taj që janë gjallë, uh, sigurisht pa asë një lojtë diskutimi të Johnny Depp Ama, Ka vite jeri që, nuk ka hejq nga zënga Nuk ka njërë fiksim Okej, falim dhe i tjeri, letëkaluim të ojta O, e pasë të ku që ka Helga lokejdi, më redhi Nuk ka mas di. një ndërë vajzë tani se ka vetë ti të gjitha vajzat e tjera si kamsi. Po çfarë e shkruaj gjithë? Modele. Është modele. Modele. Dali ta shikojmë mirë. Është shumë modele. Olori. Altin. Ne të rgo pa. Okej. Okej. Wow. U bë Andrea Altin kjo. I thoni kur te ai se un nuk e hija. Jo jo. Ska qisë rëshio. O le produs. O le produs. O le produs. O ka daizi. Pam. Duke është modele. Okei. Okay. Ë uh, ruse. Nga sa, Lai, la nga nga emri. Si kishte emrin kjo Helga. Helga, Helga. Helga. Helga. Si ai <laughs> <laughs> e mori <për> <laughs> snimai. E futi në portofol. Ta shohim sikdë në Instagram. Ja ven, ja ven në jetën normale. E pa e pavëshur si modele po themi apo. Këtu ngjan si. Është më mirë që ka kështu. Është mirë, shumë e mirë. Do të thjeshtu që më mirë ti Lori këtu. Se kemi pavëshur apo. Po, pa, jo, të duket këtu sepse këtu është më, i thonata approachable. Mm -hmm. Këtu është domethënë shansa që ta shikosh më rritet, po. Meqej. Se aty te photoshooti s'ke punti. Meqej. <laughs> kështu, vajtë standarde 31 minuta, jeni me grupin e mëjesit në Valet e Club FM me kë personazh të jonë do donit që të bëni një selfie miqdashur, na shkruani. This is Club FM. 100.4 A tere, jebine Kena juaj hajt Nuk është nërmalla Por një shpreje t'il Mo thimë dhima që në fillim më juar Në një shpreje t'il e ka përnatë në grënë Në një shpreje hajnë këto Në një shpreje hajnë Po, po, po është shpreje urtë populora Nuk i hajnë një rio Ah, uh, fillon e r. Fillon e r, fillon e d, fillon e t eri. Të har si derri çfarë është kjo? Nuk ka merrën atij. Nuk ka merrën <laughs> atij. Jo, kjo është lidhje. Ësht diçka më konkrete. Mos Shana. Mos u bazoni te shprehja, më mirë. Kjo është mos vërtet. Për të ngatruar. Për të mbetur. Mira, janë send? Ah, jo, nuk do të thosh send. Jan bimore? Mm, jo, tamam. Nuk nuk rriten në pem, nuk është. Jo, jo, jo, jo. Po është bimëri, jot është bimë, nuk është një gjë gjas. Jo, nuk quhet send, Aljina. Ës veprim. Ëh. E bën njeriu. Mund të themi është një lloj lënde, materiale. Një lëndë, material, një materiale. Ëh, është nuk është fillon me p. Jo, çfarë është p-ja? Plastik, plastik. Jo, jo, jo. Jo, jeni plastik. Plastik. Jo e fort. Ë fortë është, po. Shumë fort madje. Dë dë dë dë. Jo, s'ka as dë. Ja, është drur, ha dru, ha dru. Nuk ha dru, jo. Nuk është druri. Por jeni në logjikë të drejtë. Jam në logjikë të drejtë. Tam. Dë dë nuk fillon me dë feta, apo jo pra jo. Po në logjikë të drejtë. A ka ne gjë aty? Jo, jo, s'ka që pomendosh, apo. Po fol pra fol. Ë Ky kë, ieri, ky senti me këtë mund të rrazhdi? Mund, mund e një performe, po mund ta djua. Okej, unë e gjeta. Ja, çfarë është kjo? Po Lori ka pjesë. Unë. Jo, jo. Si ka? Është një lloj, është një lëndë minerale e fortë. Po. Por edhe e thyeshme në të jetën kohë. Ëfort dhe e thyeshme. Mund të jetë e thyeshme, kushtajse. Po, është e thyeshme. Jo si Chelçi, është e fortë, por edhe e thyeshme. Mund ta kemi në forma të ndryshme. Pam. Um. Fillon për që, me çë, ires për Chelçi. Jo, jo, që, ja. e thash, nuk është Chelçi. O, oh, le të gjejmë. Lori, ë, oh, na thuaj më burse. Me çfarë thua? Fillon me çës xhami. Jo, jo, jo, jo. Është më e fortë. O Lori se gjejmë. Për ta thyer, për ta thyer këtë duhet shumë fort. Pa. E thujin do t'olta me dhëmbë? Ja, a thujin ja, dhëmbë? Fjellë me, me së? Ja, me pula, pula Shërë t'ish parti? Shërë t'isht partit? Shërë t'isht partit? Shërë t'isht partit? Shërë t'isht partit? Ja, ja, ja Fjellë me G, me G, me G, me G, Me G, fillan Ajo gër. shprej e kisht t'bënde me pula Që mund t'a hash kokës Oaj, jetë! Të qan kokën me këtë thë Mëndi haj pula Pa, bravo A ti ha pula Atë qoha no, pula e gjetët, bravo, bravo. Un mendova ishte sapuni. Ase. Ja ke fut sapunin, dove ja. po, sapuni, të ja. Po sapunit është i fortë në lëkurë, se është një lëndë minerale e fortë, sapuni. Dhe që mund të fshkacesh. Edhe haj sapuni dhe për dia, <laughs> si mbash spreq. Po pse mo nuk djavë, ka shprehje me fjalën gur? <laughs> ka plot. Hapula gur. Sigon, është më e ëra fjala se ka njerëz që mendojnë që ajo shpreha ka. Domethënë, ka të bëjë me me faktin që push katat haj pula uhum. dhe ha gurë. Pa, e vërtet. Gurësi ha pula gurë do të thot një vën shumë i varfër. Ëh, në fakt nuk i ha gurët. Sencë s'ka thot haj. Pula ha gur për të rimën me tretjen. Po, çesht. Po, e vërtet është. Kjo është pjesë tjetër pastaj, <laughs> por ne menduam si shprehje. Mir, mirë bot juve. Mir, bravo, tunaj keni gjetur. Bravo goca, bravo. Shumë i shprehje i bukur, fjala gur. Është, atë le të bëjmë një quiz të vogël. Po, është edhe në kuptimin figurativ, u bë guru forcua. Pa. Gurë. <laughs> zemrgur zemrgur ayo ayo gur gur bqet mor ma bqri gur zemren etiera etiera the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm